Петро відкупорював одну з банок трофейних консервів. Гуля перемішувала суп у казанку. В купе пахло баранячим лоєм. «Каби ж тепер без зупинок до Ростова», – подумав я з надією. Три години по тому потяг різко загальмував у цілковитій темряві. Примус разом із казанком недоїденого супу злетів зі столу. Ми підхопилися. Петро черкнув сірником і визирнув із вікна – Наче цей сірник, що горів у його руці, міг щось освітити. Гуля навпомицьки знайшла на підлозі примуси казанок, підняла їх. Взовні долину шум мотора. Я теж виліз головою в вікно, посунувши Петра. Від хвоста потяга до нас наближалася машина, освітлюючи товарняк дальнім світлом. Вона їхала повільно, і ми повно дивилися на неї хвилини зотри, перш ніж Петро прошепотів. «Вантажівка!» Я придивився уважніше і побачив, що на кузові машини стояли люди. Два промені кишенькових ліхтарів бігали товарними вагонами, повз які сунула ця вантажівка. «Далі, далі!» – вигукнув хтось. Ми з Петром перезирнулися. Петро сів на нижню полицю, знайшов під столом господарську сумку, витягнув звідти пістолет із глушником, потім запалив спиртову таблетку на столі. «Схоронися під полицю», – сказав він Галі. Вона слухняно полізла вниз. А Петро дивився тепер мені в очі, наче очікував від мене якихось дій. Чекав, напевно, що я скажу гулі теж заховатися під полицю. Поміркувавши, я дістав свій пістолет і поклав його на підстилку праворуч від себе. «Може, кави зварити?» Несподівано пролунав голос гулі. Я повернувся. Вона дивилася на Петра. «Ні, дякую», – сказав Петро і зітхнув. Машина наблизилася до нашого вагона. Петро прибрав пістолет зі столу. «Стій тут! Ось цей вагон!» – пролунав хрипкий голос з надвору. Ми чули, як авто зупинилося. Водій заглушив двигун. Проміння ліхтарика несподівано вірвався через порожню раму до нашого купе, і я здригнувся. «Аго, хлопці! Є хтось?» Залетів до купе слідом за променем ліхтарика хрипкий голос, який щойно лунав. Петро звівся, завмер. Потім усе ж таки визернув. Я теж висунув голову і одразу ж замружився, осліплений ліхтарем. «Виходьте!» – спокійно та привітно покликав нас хтось невидимий. «Чого їм треба?» – прошепотів Петро, коли ми вибралися з купе до тамбура. Я знезав плечима. Ми зістрибнули з приварених залізних сходинок і опинилися під бортом вантажівки. Відразу до нас підійшов чолов'яга з ліхтарем. Відкочуйте ворота, спокійно промовив він, і не було в його голосі ні погрози, ні особливої вимогливості. І розмовляв він російською чисто без акценту. Це мене дещо заспокоїло. Я ж приготувався до зустрічі з чеченцями. Перевірятимете? обережно запитав Петро, підійшовши до середини вагона. Нащо перевіряти? здивувався чоловіга з хрипким голосом. Ми й так усе під контролем тримаємо. «Ви вантажили-завантажили, і кожен своєю дорогою. Давай, ворушись! Молдаванин де?» «Який молдаванин?» Петро зупинився перед дверима до вантажної частини вагона і розгублено подивився на мене. «От сука!» – неголосно витхнув чолов'яга. «Я йому ребра переламаю. райсовик бісів». Він сплюнув під ноги, потім роззирнувся. Затримав погляд на мені, натяжно посміхнувся. «Нічого-нічого!» «Давайте, хлоп'ята!» – він кивнув, заспокоюючи чи то нас, чи то себе. А я й досі не тямив, що відбувається. Одне було очевидно. Ці нічні візитери поводилися з нами так, наче ми цілком у курсі їхніх справ. Може, татуйований попутник, що не з власної волі, полишив наш вагон і був тим молдаванном, який мусив би нас просвітити». Можна було тільки здогадуватися або чекати, що все знайде пояснення саме собою. Я підійшов до Петра, зірвав пломбу з дроту, накрученого на руці вагона, і смикнув двері на себе. Двері прочинилися на силу і тільки на півметра. Підійшло двійко чоловіків, допомогли відкотити їх повністю. Давай, здай сюди задом, гукнув хрипкий у темряву. Знову завівся мотор, і вантажівка розвернулася та підставила задній борт до відкритого вагона. Ми з Петром відійшли вбік бік і дивилися звідти, як кілька людей залізли до вагона та згортали брезент. Під брезентом у світлі ліхтарів ми з подивом побачили звичайні мішки, складені гіркою. Працівники нічної бригади почали розбирати гірку, охайно складаючи зняті мішки попід внутрішньою стінкою навпроти проходу. Під мішками виявилася піраміда зелених дерев'яних ящиків. «Стоп, хлопці!» – пролунало раптом із вагона. «Ану, посвітіть сюди!» Облишивши піраміду з ящиків, вони відійшли в правий кут. Нам не було видно, що там відбувається. Але ми пригадали, що там відбувалося зовсім нещодавно. Добу тому пригадали і перезирнулися. «Вони не озброєні!» – прошепотів я Петру. В отворі вагонних дверей з'явився чолов'яга з ліхтарем. Промінь ліхтаря пройшовся по наших обличчях. — Ходи сюди! — холодно покликав він. — Ми підійшли. Залізли до вагона. — Що ви такі відморожені? — запитав чолов'яга, підніше ліхтар майже впритул до обличчя Петра. Петро затолив очі рукою. Чолов'яга відвів його руку. — Ану, не затуляйся, сказав він, приглядаючись до зіниць. «Що тут таке було?» – запитав. «Нічого», – відповів Петро, і відштовхнув із від свого обличчя руку з ліхтарем. Чолов'яга прибирав ліхтар. «Нічого?» – перепитав він із недовірою. «А це що?» Він посвітив на свою ліву долоню, в якій лежав пістолет із руків'ям, обмотаним синьою і зострічкою. Ми мовчали. «Іване!» – чолов'яга озернувся. «Перевір ящики!» «Для мене вони всі були Іванами». Їхні обличчя неможливо було роздивитися в темряві. Небагатослівна компанія чоловіків, приблизно однакових на зріст, і точно вже одного виду діяльності, який поки що був для нас незрозумілий. У мене виникла підозра, що ми просто не встигнемо нічого зрозуміти. Силует Івана повернувся до піраміди ящиків. Із правого кутка йому підсвічувало два ліхтарики. Іван сунув кілька ящиків, пробуркотів собі щось під носа, Нахилився. «Ніби все», – втомлено промовив він. «Ніби чи все?» – перепитав у нього власник хрипкого голосу, який явно був головним у цій бригаді. «Все?» Знову промінь ліхтаря ковзнув нашими обличчями, наче вимагаючи уваги. «То що тут було?» – вже м'якше повторив своє питання хребкий. «Ми ж у купе їхали, не у вагоні», – неголосно промовив Петро. Дрижаки побігли по моїй спині. Я злякався, що зараз ці чуваки захочуть зайти до нашого купе, і що тоді? Ну, нащо нас вважати ідіотами, із жалем у голосі промовив головний. Хіба вас мама ніколи не вчила говорити правду? Це ж не боляче сказати правду. Пауза, яка запала слідом за цими словами хрипкого, примусила мене подумки попрощатися і з гулею, і з життям.